Matta 20-ci fəsil Səmavi patişahlıq səhər erkən durub, öz üzüm bağı üçün işçi tutmağa çıxan ev sahibinə bənzəyir. O, işçilərlə günü bir dinara razılaşıb, onları üzüm bağına göndərdi. 3 Üçüncü saat radələrində çıxıb, meydanda işsiz durmuş adamları gördü. Onlara da dedi, Siz də üzüm bağına gedin Və haqqınızı düz verərəm Onlar da bağa getdilər 6-cı və 9-cu saat radələrində Yenə çıxıb belə etdi 11-ci saat radələrində çıxdı Və orada duran başqalarını tapıb onlara dedi Ne üçün bütün günü burada işsiz durursunuz? Çünki heç kim bizə iş vermədi dedilər Onlara siz də üzüm bağına gedin, dedi. Axşam olanda bağ sahibi öz nəzarətçisinə, dedi. İşçiləri çağır və axırıncılardan başlayaraq birincilərə kimi muzlarını ver. 11-ci saat radələrində işə gələnlər adam başına bir dinar aldılar. Birinci gələnlər isə daha çox alacaqlarını düşündülər. Lakin onlar da adam başına Bir dinar aldılar. Pullarını aldıqları zaman ev sahibinə şikayət edərək dedilər. Bu ən axırıncılar cəmi bir saat işlədilər və sən onları günün ağırlığını və qızmar istisini çəkən bizlərlə bir tutdun. O isə onlardan birinə cavab verib dedi, Dostum, axı mən sənə haqsızlıq etmədim. Sən mənimlə bir dinara razılaşmadınmı? haqqını al, get. Axırıncıya da sənə verdiyim qədər vermək istəyirəm. Öz pulumla istədiyimi etməyə ixtiyarım yoxdurmı? Sən mənim coğumərtliyimə qıskanırsan, beləcə də axırıncılar birinci, birincilər isə axırıncı olacaq. İsa Yerushəlimə gedərkən, Yolda 12 şagirdi kənara çağırıb, ayrıca onlara dedi. Bax, Yerusəlmə qalxırıq. Bəşər Bəşəroğlu başçı kahillərə və ilahiyyatçılara təslim olunacaq. Onu ölümə məhkum edəcəklər. Ələ salaraq qamçılayıb, çarmıxa çəksinlər deyə başqa millətlərə təslim edəcəklər. O, üçüncü gün diriləcək. O zaman, Zavday oğullarının anası, oğulları ilə birlikdə İsa'ya yaxınlaşıb, səcdə qılaraq, ondan nə isə dilədi. İsa qadından, Sən nə istəyirsən? deyə soruşdu. Qadın ona dedi, Əmr elə ki, mənim bu iki oğlum sənin patçahlığında, biri sağında, biri solunda əyləşsin. Amma İsa cavab verib, dedi, Nə dilədiyinizi özünüz də bilmirsiniz? Mənim içəcəyim kasadan siz də içə bilərsinizmi? Onlar dedilər, Bilərik. İsa onlara dedi, Mənim içəcəyim kasadan içəcəksiniz, Amma sağımda və yaxud solumda oturmağa izin vermək mənlə nasılı deyil. Atam oranı kimlər üçün hazırlayıbsa, onlara veriləcək. Bunu işidən 10 şagirdin iki qardaşa acığı tutdu. İsa şagirdləri yanına çağırıb dedi. Bilirsiniz ki, millətlərin rəhbərləri onların üzərində hökümranlıq, əyanları da onlara ağalıq edir. Sizin aranızda isə qoy belə olmasın. Sizlərdən böyük olmaq istəyən xidmətçiniz olsun.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 Yol kənarında oturan iki kör adam İsa'nın oradan keçdiyini eşitdikdə, "Ya Rəbb, deyə bağırdı. Cemaət olara qatağan eliyib susturmaq istədisə də, onlar Rəb, deyə daha ucadan bağırdılar. İsa dayanıb onları çağırdı. Və onlardan soruşdu, Nə istəyirsiniz sizin üçün eləyim? Onlar dedilər, Yə gözlərimiz açılsın. İsanın onlara rəhmi gəldi, gözlərinə toxundu. Həmin an onların gözləri açıldı və İsanın ardınca getdilər.